nagyon hiányzik az, hogy a Törtelyi Takács elmondhassam, hogy mi lesz ebbe a műsorba, de hál' Istennek Törtelyi Krisztán nagyon szépen köszönöm a segítségét, kisegített azzal, hogy elmondta, hogy hát amit már óta lehet hallani, hogy Kőbánya annyira népszerű és annyira sikeres volt az önök körében, kedves hallgatók, hogy, hogy nem volt más választás az műsorbizottságnak, összeült, álva Brigitta, kemény Dani, Kelecsényi Kriszta és Pancsoded no Miklós, itt eszembe Pancsoded no Miklós. Pancsoded no Miklós valaki feljelentette a Facebooknál, és emiatt, miután nem tudta igazolni útlevéllel, személyigazolványjal vagy jogosítványjal, hogy Pancsoded no Miklós az már, mint hogy én vagyok, ezért töröltek a Facebook közösségi hálózatról, úgyhogy Hát rövid életű volt a, a dolog. Ennyi, könnyen jött, könnyen megy, ahogy szokták mondani. Telefonszámunk 2407953, illetve 240693. Végig hallgattam a múlt heti adást, hogy pontosan emlékezzek arra, hogy miről beszéltek a kedves hallgatók. Az túlzás, hogy kijegyzeteltem, de ha kell, akkor elmondom. Tehát beszéltünk a mac Van Kiderült, hogy hogy jegyosztó eh, megbeszélések voltak. Aztán kiderült, hogy a Kőbánya moziban eh, volt folytatólagos jegy, amiről, mint Dési János elmondtam ma reggel, az volt a híradó moziban is, meg az Erzsibet körúton. Szóval eh, kiderült, hogy nagyon komoly pincerendszerrel, bír Kőbánya, és azt gondolom, hogy nagyon sok történet önökben maradt, kedves hallgatók, úgyhogy mindenféleképp vágjunk a közepébe, sok beszédnek, sok az alja. Punksnodded Miklós vagyok, ez pedig az Annó Budapest, kezdjünk Haló. Csatári Marián vagyok, jó, napad, kívánok. Okom, jó napot kívánok! Kész jó növényolágyár volt az első munkahelyen, Olala. és én a Rózsadomról jártam oda dolgozni. Uh -huh. És akkor úgy mentem, hogy a Vörösmati térről indult a 9-es busz, és pont a Mag állt meg, Aha. ahol át kellett szállni a 28-asra. Mm -hmm. és minden reggel, én a, nem voltam soha a kocsmában, de nyitva volt az ablak, mm -hmm. akkor még nem üzemelt, mert nagyon korán volt, mm -hmm. és az a savanyú hányás szag, a cigarettafüst szag, a kihűlt olaj szag, az minden reggel dőlt a kocsmából. Hát, az Ugye, igen. A... igen azt az nehéz azt mondani, hogy az egy jó illat. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez, ja, ez, az ez olajos sokkal... padló Igen, iska. rájöttem, hogy, a, hogy az olaj illata az az olajos padló illata, amiben hát nyilván mindenki, miután akkoriban még nem létezett a nem dohányzók védelméről szóló törvény, mindenki igen. rendesen urasan bent dohányzott, és szitta a munkás cigarettát, vagy a mezítlábas kosútot, és aztán ugyanazzal a mozdulattal, amivel eldobta, esetleg még így a jobb sarkával, vagy cipőjének az orrával bele is taposta az olajos padlóba. Igen. Hát ez elég izgalmas volt. És mit csinált abban a gyárban? Hát én ott üzemtechnikus voltam, uh -huh. és a másik, amiről beszélni szerettem volna, azok a gyárépületek, mert a sörgyár is, a növényolajgyár is, valami olyan varázslatos építészetére megmű volt, uh -huh. Ezek a gyárak a kiegyezés után a magyar gazdaság aranykorában épültek, uh -huh. és egy főző-sörfőző háznál szebbet én elképzelni nem tudok. Hát ezt csak Na, az. az... Aha. Én nem láttam még, illetve de... láttam már sörfőző házat, de nem emlékszem rá, hogy, vagy legalábbis arra nem emlékszem hogy, hogy Kűbányán milyen lehetett. Hát nyilván hatalmas, egy üstökben e, Igen. E, kevergették a, a, a, a malátát, vagy hát gondolom a, a sőr Igen. volt a hat teteje, és a földtől a plafonig gyönyörű sötékték csempével, kicsempézve, de ott az épületek is gyönyörűek voltak. Igen, az biztos, igen. igen. úgy megadták a módját. És mi lett a gyárból? Hát nem, ö, azt hiszem, hogy az valahogy szép darabolták, vagy nem, nem tudom. Uh -huh. De repceolaj de volt a... az. Hát volt rendszer napra forgó, uh -huh. és ami nagyon büdös volt, az a szappan csapadék. Az olajoknak, illetve a zsíroknak, és a víznek az elege, amiből a szappan készült, és az valami iszonyú büdös volt. Hát a a a azt fel tudom idézni, és azt alá is tudom támasztani, mert nyilván az önkorában, meg az én koromban is, még volt használt zsíradék átvevő, ahol az embernek csereszappant, Igen. illetve cseremosóport adtak, és hát, hát maga az az intézmény az, az tényleg meglehetősen büdös volt. És akkor készült az amószappan, és volt a flóra mosószappan, de azt a Rákospalatai növényolaggyárban gyárcolták. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel az információval gazdagította a külbányáról a kialakított képünket. Kezdj, viszont, viszont hallásra. 24 07 95 3, illetve 24 06 3, ez a makálytás egyre gyanúsabb nekem. Lássuk, hogy mi rejlik még az ajtók mögött. Halló! Halló! Kész csókolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Marika vagyok. Én a Halom 17-ben laktam, Aha. a Maghetes házban. Én a magcsaládot három gyerekük volt, a Feri, Ildikó és az Erzsike, és a magcsalád ez egy nagyon aranyos család volt, a Mag különösen nagyon kedves. Heten laktunk a házban, egy ilyen nagy, hát egy olyan kertes, földszintes lakások voltak, Aha. és ami nagyon nagyon emlékezetes volt, hogy jöttek a, minden héten, hát nyári időben tám még háromszor is, a Dreher lovak nagyon-nagyon szépen fel voltak szerszámozva, uh -huh. de hatalmas állatok voltak, uh -huh. és ott burigatták a sörös hordókat le a kocsmába, és hát mint, a fél, én 46-tól 58-ig laktam abban a házban. Aha. A rengeteg emléke oda fűz a ja, elnézés, ne haragudjon, Na. És a, a, a Nekem a kapubejáratunknál volt egy zöldséges, uh -huh. úgyiszták, hogy Szolgabácsi, pont szemben a 17-es busz megállt, ahonnan ontott a reggel délután az embereket, akik jöttek a gyömrői útról az a munkából jöttek haza. A háznak a Többi részén volt a magbácsiék mellett egy satnerbácsi hentes üzlet, uh -huh. utána egy billenybácsi fűszeres, és azután egy grünbácsi üveges és képkeretező. És hozzá tartozik az emlékeimhez, hogy 56-ban amikor ugye volt a forradalom, hát akkor ugye minden üzletet betörtek az emberek ugye többnyire ilyen élelmiszerboltokat, Igen. és akkor a háznak a férfi tagjai megbeszélték egy este, hogy ne várjuk meg, hogy az utcáról betörik a az üzleteket, és mikor mi itt vagyunk, és a helybe, uh -huh. és este a férfiak, kinyitották az üzleteket, és a hentes üzletből, a fűszerüzletből, ennivaló szereztek a férfiak. A hét család mind a heten a pincébe voltunk a forradalom uh -huh. alatt, és mindegyikünknek volt enni valója, bár hihetetlen, de ez tényleg így történt, mert a férfiak azt mondták, hogy ne várjuk meg, hogy mások kirabolják a boltokat, és, és mi meg itt maradunk enni való nélkül. Úgyhogy mind a hét családot volt a pincébe. Azt Odajártam mondja meg itt a lányiskolába, ott abban az időben csak lányiskola volt, a bal oldalon volt a lányiskola, és a polgármesteri hivatal jobb oldalán meg csak fiúiskola volt. Uh -huh. <sítható> Úgy hallottam, hogy a nagyságos úr valamit kiabál a háttérből, igen, És akkor igen, legalább a férj... közben. <laughs> igen. Igen, igen, a férjem mondja a másik szobából, hogy biztos kérdezni akart valamit. Igen, igen, igen, igen, a, a, a, a, a férje úr jól hallotta. Azt akartam kérdezni, hogy hogy, hogy is volt ez a mag család? Három-három gyermekük volt nekik. De az volt a, a nevük, fér... hogy mak. Mak-Mak Ferenc, Mak Erzsébet és Mak Ildikó. Tehát a makhetes az nem a kártyalapról van? Várj, hát nyilván a kártyalapról van. Nem, nem. Úgy hívták őket, hogy makkék. Aha. Úgy hívták őket, hogy makk. <hül> Tehát ez volt a nevük nekik. Hát ez, ez nagyon érdekes. Én hát én... Így, ez volt a makkerzi, a makkerdi és a makperi, a három gyerek. Így. Mint a mesében a makmarcival, és az e, valóban durva hely volt? Nem, nem, azért nem. ezt nem mondanám. Az utca, a kocsma, a kocsma, hát nem azt mondom, ugye ott nagyon sok gyár volt, ugye ahogy jöttek az emberek ezzel a 17-es busszal különösen, és a 9-es busznak is ott volt uh -huh. a végállomása, azt még akkor Pataki István térnek hívták, és még akkor messze nem volt művelődési ház meg ilyenek, csak a versenymozi volt a térnek a végén, és mi nekünk az egy hatalmas játszókér volt. Nyugodtan mentünk. Én óvodába az öcsémet, én egy, aki 53 ban született, uh -huh. én, én vittem el az óvodába. Tehát engem az utcán mentünk, tehát nem bántott ott senki. Nem azt mondom, ilyen fizetésnapokon lehet, hogy ott volt a kocsmába kint ugye hát kócsú, Ellen, tehát, igen, ami igen, ezzel igen. jár, de hát akkor azért mondjuk nem tartózkodtunk ott kint a igen, előtt, igen Ugye, hát Azt akkor... valaki írta valami hozzászólásban, gondolom a, a Facebookon, hogy, hogy azért látta valamelyik tehát, hogy a férjének, a, hogy a húgának a férjét, vagy valakit először verekedni ott látta ezen a hát bennebendirált volt, részségben. Biztos volt uh -huh. ilyen, biztos volt ilyen, szóval szóval róla, de hát, róla, Igen. De, hát szóval én olyan különösebb nagy cirkusokra a. úgy bent az udvarba nem történt ott soha, de soha semmi, szóval és hát jöttünk, mentünk nem is felnőtt nélkül Felnőttek nélkül a csó szemben ennek a háztömnek a sark szemben lévő oldalán volt a híres cukrázza Ott is, hát mondanám, hogy tulajdonképpen még ott is inkább volt ilyen hathatáré, de azért nem volt ez olyan borzalmas késdobáló. N hát meg. Én legalábbis, Aha. mint a féle gyerek, úgy nem emlékszem rá. Jó, volt ott néha rendőr, tényleg elsétált a rendőr is, Alkalmas, én, De hát mondom, ez különösen ilyen fizetés napokon, amikor volt. Esküdjön, esküdjön meg nekem arról. meg nekem arról, hogy a magdi cukrázda tulajdonosan nem mag volt. NEM. Nem, azt nem tudom. A Magdi igen. Amiről a hölgy beszélt a múltkor, az írószer volt. Igen? Az mellett a 56 után egy gyerek fodrászat nyílt, ami nagyon jellegzetes volt, mert csak gyerekek, és akkor ez nagyon szép volt, hát a 56 után, 57 a... elején, hogy olyan szép figurák mm. voltak a falon, a fodrászüzletben, és ilyen kis emel maga székeken ültünk, és az mindig annyira vártuk, hogy menjünk a fodrászfölfogyasztóra, akkor azon a magas széken fogunk ülni. Úgyhogy Köszönöm nagyon... szépen, hogy hát ezt elmesélte. A különném, azok a Cserkész utcában a köbányai könnyűfényűben dolgoztak, és az anyám szembe a köbányai könnyűfényűnvel volt a Lampart, igen. az ilyen edényeket. Igen, jártó. igen, nem emlékszem a cég névre. Igen, és annak volt a obodája, uh -huh. és az anyám, átment három óránként, aztán később négy óránként szoptatni a bölcsödébe az öcsémet, mert szembe volt a két gyár. Aha. És átment szoptatni a bölcsődébe, mert ott oda vitte reggel hatkor hey. magával az öcsémet, és ott leadta a bölcsődébe, és akkor át ilyen szoptatási idő volt, és akkor lehetett menni szoptatni. Nagyon szépen Úgyhogy... köszönöm, hogy elmesélte mindezt. Úgyhogy... Sokat adott kedves, hozzá. Egyetlen egy szót, 58-ban no. a várba kellett költöznünk a disztére, a szüleim kaptak ott lakást, mm -hmm. egy a vállalat felépített, újjáépített egy házat a disztére. Aha. Olyan lelki beteg voltam, hogy nekem oda kell költözni, arra a kihetlen helyre, <gül> mert akkorjába az egy borzasztó kietlen, tele, ilyen háborús házat lepusztulva, Igen. úgyhogy szinte féltem. Ott jobban féltem, Mind mint kőbányán. kőbányán. Köszönöm szépen. Kész csókom. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont <gül> Árva Brigitte összeszeret nekem néhány információt. A Pataki téren volt egy szovjet hősi emlékmű, azt lehetett, azt lehetett kiskutyának a fülét, azt kellett koszorúzni minden április 4-én, és a Pataki tér egy ifjú munkásról lett elnevezve, akit egy rendőrségi kihallgatás során agyonvertek, és ezért munkásmozgalmi mártír lett, ez is még hozzá tartozik a, a Pataki térhez. És a, a focipálya Halom klubházában szombatonként az akkor népszerű Futurama nevű szenekar játszott, és május 1-én pedig a, a mozik ingyenesek voltak, csak később lett egyötven, tehát egy forint ötven a belépő Egy 2407953, illetve 2406953, 24 hát ez a makcsalád ez valóban meglepetést okozott, és azt gondolom nagyon sokan nem tudtunk erről, hogy, hogy az ő birtokukban volt a Mag nevű vendéglő, és ez ezért, hát vagy másért kapta a nevet. Haló, jó napot kívánok! Álló, jó napot kívánok! Kezdj, Csókolom! vagyok. Miklós. Uh, 70-76 óta lakom Kőbányán, Aha. és gyakorlatilag a Körösi Csoma úttól fokozatosan fölfele most már a harmadik helyen, és az Óhegyen lakom. Uh -huh. Hát most már jó ideje. És az Óhegyről szeretnék egy kicsit beszélni, mert elég kevés szó esett róla. Igaz. Szerintem Kőványának, de hát talán mondanám, hogy, hogy Budapestnek is az egyik legzöldebb, legszebb része, legalábbis ami a, a Mádi utcától az Óhegy útig mm -hmm. van az ez a része és a, mondjuk az Iház utcától a, a kadáig. Uh -huh. Ezen a területen van például az Iház utcában két víztároló medence, uh -huh. amit meg lehet látogatni, legalábbis a másodikat időnként. Ez a medence, ez amikor 1866-ban kolera járvány volt Budapesten akkor a éren építettek egy. egy tehát a, a budapesti lakosságnak az ivóvizellátásának uh -huh. a biztosítására egy kis és ennek az ellen tárolóját építették meg itt. Uh -huh. Nagyon, nagyon impozáns voltam már nem de úgy néz ki, mintha egy ilyen három, részből álló templom terület lenne. Nagyon szép volt, híves, oszlopos, hát szép, már amennyire egy víztárból szép lehet, inkább impozánsnak istene. Aztán, ami még érdekes, hogy két kis, hát nagyon kis kellemes lakótelep van, az egyik az a, ugye már volt szó az óhegyparkról, az barátságpark volt, a, az korábbi műsorban, és annak az oldalában van egy kis, hát ezt kísérleti lakóterületnek hívták annak idején, de ilyen kis családi házakból álló, uh -huh. és a Kadaúca után is van egy hasonló, ami szintén az öld részét mutatja Kőbányának, vagy legalábbis az Óhegynek, és ugyanakkor a Mádi utcának, a, ahol én lakom, ennek a Kadauca felé menő részének a bal oldalán például, a mi ö, lakótelepünkön kívül ez egy hat házból álló lakótelep. Ezen kívül gyakorlatilag nincsenek meletes házak, csak végig kis családi házszerűségek. és ez is tupa, tehát végignéz az ember az utcán, akkor ez egy nagyon szép zöld terület. És még annyit mondanék el, hogy azt is kevesen tudják, hogy a Gitár utca, ez a Mádi utca és a Harmat utcát uh -huh. köti vagy között lévő a park, a, tehát a parktól, hogyha jövünk, Aha. egy utcája, ez, ez az utcában laktak régen a gyárosok, mert hogy Kőbányán nagyon sok ö, gyár volt, tehát említették a, a sörgyárakat, mindig megvannak, de volt téglagyár, tejgyár. Csokoládigyár? Igen. növény növényalagyár. Így van, így van, és hát ugye bor termelés is volt, igen. A szőlőskertek voltak, és gyakorlatilag ott a bor előállítása is történt, úgyhogy ezt úgy hívták régen, hát régen gyakorlatilag, hogy hogy festnek a rózsadombja, mert annyira előkelő társaság lakott itt, és annyira Ilyenek népesítették be, Aha. hogy majdnem olyan volt, mint rózsadomb, és hát olyan szép házak is épültek, és olyan ligetes terület is volt. Meg jól is néz ki, tehát most is szerintem egy ilyen, ilyen nagyon, Igen. Nagyon él, Igen. nagyon élhetőnek tűnik az a környék számomra. Ez így is van, azt hiszem, hogy ez így van. Uh -huh. Én előtte zuglóban laktam, de hát az, ahol laktam zuglóban, az meg sem közelíti, ezt a területet néz, ahol most lakom, úgyhogy nem is költöztem. Köszönöm szépen, rá, hogy hívott bennünket. Én is. viszont hallásra. Az Zihász utcában a Bíztrany kertel szemben nem, a, ö, szemben nem Dréher csokoládégyár volt, mint egy hallgató mondta, ez némi kis helyreigazítása. a múlt heti műsorral kapcsolatban, hanem a budapesti kexi és ostja gyár, ott próbált éveken keresztül az éda Szimfonikus zenekar, ahol a szünetekben a gyár tetemes mennyiségű tört, nápolyt adott a zenészeknek, ahol ugye a zenekar az nemű mindenhol ingyen lépett fel, és ez amolyan honorárium volt a, a gyár részéről, ez is még hozzá tartozik Kőbányához. Haló tessék? Jó napot kívánok! Mitzinger Győle vagyok! Üdvözlöm Miklós! Én évtizedekig a Sörgyárcában laktam a Konzertgyártól egykerítést választott el minket, a Sörgyárból is dolgozott uh -huh. között, és én is a László a jártam, ahol a múltkor egy kedves hölgy mesélt róla. Igen. Egyébként az ja. És engem ja. is tanította az a tanárról, akiről mesélt a, a, a, a jegyosztással kapcsolatban. Igy jegy megadó. Igen, jegy meg mert <gül> ez egy, egy nagyon gyors kis történet a maketesek kapcsolatban, hogy én 74-ben szereltem le, és hát a Józsefvárosból a 20 as mentem ugye hazafelé, és uh -huh. a maketesnél hát megszomjaztam, leszálltam, mint az Isten, abban például jöttek ki pont a rendőrök a és mindjárt igazoltak És aztán azonnak kiderült, hogy ugye ez augusztusban volt, az én személyim januárban. Lejárt, mert ugye hát a homicsin azt elveszik, Igen. akkor már mindjárt. Jó, hogy akkor már le, le, leszereltem. Akkor leszereltem persze, és hát ugye érvénytelen személyim volt. Hát akkoriban ez nem volt egy díjazandó dolog, és akkor ugye a szem a rendőrátásnak. És akkor mondtam, hogy de kérem, én katona voltam. Azt bárk mondhatjuk. Végig magam, persze, de végül is nem lelki mert hogy azonnal az első utam a rendőrségre mondják, hát mondtam, persze. Na mindegy. A lényeg az, hogy a konzergyári a Sörgyári épületekről is beszélt egy kedves hölgy, amik tényleg gyönyörűek voltak, nagyon-nagyon uh -huh. szépek voltak, és hát sajnálatos módon most, ha arra járok, a szívem szakad, mert láttuk, hogy, hogy omlanak, omlanak ezek az épületek, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kár értük. Illetve hát a sörgyár egy jó részét már le is bontották, a telephelyek egy részét már eladták, úgyhogy ott is elég sok nagyon szép épület tűnt el. Még valamit, hogy a, a, a kőbányai illatokról, vagy inkább szagokról, mert ugye mm. hát ott a Sörgyer környékén, ott tálaladóan lehetett a maláta illatot érezni, ami egyébként nem volt egy kellemetlen, sőt, volt egy ilyen maláta kiadó is, ahol ezt a már földolgozott malátát vitték egy nagy terkocsikkal, vagy kisebb autókkal, akik ugye disznogattak, és állatokat itt még Pest sőt, kőbányán is lehetséges volt, Gyerekkoromban még ott a sörgyár utcába is tartott disznótnak. Jól értettem, hogy hogyan a, a, az édesapja a sörgyárban dolgozott? Igen, igen. Egyébként az április négy gépgyárban dolgozott, de a sörgyárban építettek egy hatalmas, nagy ilyen fűtő erőművet. Mert hogy mert, mert, mert, mert, mert volt egy úgynevezett tiketes sör, É, igen, ha bizony. jól emlékszem, amit a kübányi sörgyár dolgozói vásárolhattak meg, mit tudom én, egy, egy ládával hetente, amit valahol volt hát egy kiadó része. Két hát, kiadó volt, ki... kettő darab kiadó sör kiadó volt, és olyan volt, hogy bizony számú Bilétát kaptak a dolgozók havonta. Uh -huh. Pontosan mennyit, azt nem tudom, édesapámnak is járt, és a sörblokk volt az a, az a teljesen korintos uh, életű sör. Uh -huh. És az üvegblok mellé, mert ugye hát üveg is kellett, azt pedig ki volt lukasztva az az üvegblokk, uh -huh. és akkor a sörkiadókban lehetett bemenni, és akkor ott, hát, akinek amennyi sörblokkja volt, annyit vett, sőt, szóval nem volt az érdekesen csatos üvegbe volt és nagyon finom sör volt, hát hogy ilyen keverék sör volt ez már a, mint például a maradék hogy volt nagyon jó és friss sör volt, nem volt pastorozott, tehát gyorsan meg kellett inni, Én nem viszem hogy az bárkinek is. Ja nem nem nem. nem, nem. Persze. És ha jól emlékszem a sörgyárban ott a, a kapu fölött egy olyan, tehát az úgy volt a bejárat megoldva, hogy egy híd volt a, a, a kapu fölött, tehát lehetett látni azt, hogy mondjuk a söröslekeszekkel megrakott teherautók mondjuk hát nem úgy mennek ki, és nem úgy mennek, jönnek vissza a, a gyárból, hogy, hogy oldalt föl vannak pakolva a sörös ládák, és középen meghiányzik néhány, hanem lehetett látni azt, hogy, hogy, hogy hány rekesz sör van a Igen, a igen, ez a Magrod útról lehetett befordulni, igen. de aztán ugye... Ezt a bejáratot ma megszüntetik, ezt behaladták, ott most egy sima bejárat van, kapu bejárat van, személybejáró, ott van egy ilyen sörgyár múzeumom, és onnan indulnak a gyárlátogatások. Ja, ja, ja. És a, a gyárlátogatás végén pedig ott van egy ilyen söröző rész, ahova a kedves vendég bemegy, és hát annyit tesz, amennyi belefér úgy az, hogy régebben én is dolgoztam a sörgyárban egyébként nyári munkán, és e, ugye akkor hát ittunk sört, úgy. Na, volt egy Persze. úgynevezett sörfejtő, ahol hordogva fejtettük a sört, ott dolgoztam, uh -huh. és akkor volt egy úgynevezett plehács, másfél literes, ilyen ón, nagy, vagy cink kupa volt, uh -huh. abban lefejtettük hónknak sört, ami hát két-három fokos volt, úgyhogy volt egy ilyen nagy dézsaforró, villagyben benállítottuk egy melegedjen föl, és akkor utána, amikor már iható volt, akkor szépen napközben, mint védő hát megiszogattuk. Hát aztán, ugye én, mint fiatal srác, én egy nem megittem, nekem bőven elég volt, de hát voltak nagyon gyakorlatúri emberek, megfelelő pozakkal, akik hát több ilyen peláhácsot is lenyomtak egy-egy műszak alatt. Hát, el kell, igen, el kell köszönöm Öntől, itt vannak a hírek. Köszönöm szépen, viszont viszont hallásra. Hallásra. A kőbennyei kalandozásaink a hírek után folytatódnak 24 07 953, 24 953, ez az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Pank Snowded Miklóssal. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színes akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Andó Budapest, írhatjuk Annónak is, óval, meg aval meg írhatjuk Annónak is. Tehát angolosan is, ahogy jobban tetszik, 24 07 95, 3, 24 95 a Műsor telefonszámmal, és a múlt adást meghosszabbítottuk egy kicsit, és kőbányáról beszélgetünk, mozikról, gyárakról, a maketesről tudtunk meg nagyon fontos információkat, de hát nyilván van még önökben kedves hallgató. Haló! Jó napot kívánok, turkisnél vagyok! Kezéd jó Én... napot kívánok! Szeretném azt mondani, hogy lehet, hogy nem hallottam, eddig nem mondta senki, uh -huh. hogy annak idején, régen, de hogy pontosan mikor, melyik évben a versenymozi csöngősmozi volt. Várjon, mi az, hogy versenymozi, mi az, hogy csöngős mozi? A csöngős mozi az volt legalábbis, aki nekem ezt mesélte. Hogy bejöttek az mielőtt előadás vége végelőtt. Mielőtt a film, akkor mielőtt meggyújtják a villanyt, akkor csöngettek. Igen, Igen, azért Na csöngettek, hogy, hogy az éppen egymás bagabajudó párok az a kidőjön. Igen, igen, igen, időben megezi... igen, megigazítsák a ruhájukat. Igen, igen. A másik meg az, én a csőszorony mellett laktam, uh -huh. pont szemben a mai barátságparkkal, ugye régen az olajfákkal volt ültetve, Tényleg? és igen, uh -huh. egymás mellett sűrűn olajfák, és az utcának csak egyik oldala volt háza, a másik oldala ez a hát valamikor régen szemét telep, vagy nem tudom mi volt, és ugye olajfával ültették, de amikor az virított, hát menje illat volt az egész környéken amikor az a rengeteg olajfa virított, egészen le, a már most már nem tudom milyen utcának írják, ahol a lengyel, nem tudom Hát ez, ez nekem, nekem jó emlékeim vannak több kőbányával kapcsolatban. Hát eddig, eddig mindenkivel, tehát hogy, hogy engem például egyáltalán nem zavar, hogy kőbányaiak telefonálnak be, hiszen én nem ismerem azt a városrészt, és hát ki más lenne illetékesebb egy, egy városrész bemutatására, vagy egy városrész múltjának a, a, a felmutatására, mint azok, akik ott élnek és jobban emlékeznek. Persze sokat olvastam Igen. róla, meg, meg jártam erre-arra, de azért vagyok, és például azt tudom, hogy a, a, a versenymoziban vetítették az Oké Néró című filmet, és akkor, amikor az Oké Nérót vetítették, akkor a Szent László, akkor még első László gimnáziumban, a diákok rendeztek egy versenyt, hogy ki tudja többször megnézni az Oké Néró című filmet, és amit a versenymoziban vetítettek, tehát ebben a Csengős moziban, és volt, aki 16-szor nézte meg ezt a filmalkotást. Én azt hiszem, hogy, hogy feliratkoznék azok közé, akik egyszer sem látták, de, de majd keresgélek a merevlemezőben, és akkor kiderül, hogy vagy igen, vagy nem. Hát én csak 73 ég laktam kívánján uh -huh. azóta másképp kerületbe, hogy nekem így, így, így amit hát a gyárakkal kapcsolatban. ja, még a gyárakkal, Na. a ső lehetett venni, akik ott a környéken laktak. minden hát, két naponta, vagy hogy, egy literes csatos üvegbe friss sör. Uh -huh. igen, igen, igen, igen, erről És beszéltünk. Holcson, igen, holcson. igen. Ez volt a tiketes sör. Ja, azt nem, azt, azt nem tudom, mert nekem rá ismerősömék vették mindig. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm. Kézcsókon, viszont hallásra, életés, jó egészséget kívánok! Műsor, köszönöm, viszont hallásra. Megtisztelő, köszönöm szépen! 24 07 95 3, 24 képzeld el, hogy a Dózsi György úton volt egy spirál nevű autószerbíz, ezt most mondom így a, a pajtásomnak, Daninak, hogy, hogy felírtam a, a, a műsor, e, tervek közé, hogy a, a spirál autójavító, azt már lebontották, vagy nem is tudom, hogy, hogy, a, hogy az épületet bontották le, minden az aljában most egy ilyen gyúróterem van, tehát ha elhaladsz, a Dózsi úton, akkor látod, hogy mindenki iszonyatosan ki van gyúrva, fes fiúk és, és, és kemény lányok edzenek oda bent, de hogy ez autójavító volt, és lehet, hogy, hogy az is a téma lesz itt az anno Budapestben, de most még minden este maradunk kőbányán. Haló, tessék! Kívánok, úr, a Üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! kapcsolatosan, Igen. most is ehhez kapcsolódva szeretnék már elmondani, hogy az újhegyi lakótelepről biztos hallott már. Igen. Most is a Műsorba is volt. Na most régen valamikor itt az úgynevezett kőbánya két komoly uh, ipari tevékenységéről ismert. Uh -huh. Legelőször is volt a kőbányászat, mészkőbányászat, amiből a házak falait építették. Ezekhez kapcsolódnak azok a bányajáratok, amelyek később megalapították a sörgyáraknak Igen. a jövőjét. Illetve volt egy másik, ahol a téglákat állítottak elő, kőbányán rengeteg téglagyár volt. A Gyömrői úton is volt legalább vagy négy-öt téglagyár, és ugye ezekhez az agyagot az ki kellett bányászni. Igen. Igen, Na és ezek hogy ezekben a tavakban... E, e... Ezek voltak az úgynevezett gutman tavak, uh -huh. ahol én még gyerekkoromban fürödtem is egyébként ezekben a tavakban. Az egyik legnagyobb ilyen tó az most az újhegyi lakótelep mellett található, még jelen pillanatban egy ilyen gazos-füves terület, uh -huh ezt a tavat, ahogy szokták egyébként, amikor megszűnt gyakorlatilag Budapesten a téglagyártás, a is, ezeket szeméttel, a budapesti szeméttel töltötték fel. Értem. Tehát nem oda vitték el a szemetet, ahova ma elviszik, uh -huh. hanem ezeket a régi ö, téglagyári bányatavakat ö, töltötték föl. Ma már úgymond teljesen elítélhető módon, mert ö, semmilyen ö, védelem, ilyen az a maszolkásos ilyen ponyvázás, meg ilyen ö, rétegek kiepítése, ez természetesen ezeken a helyeken nem történt meg. Aha. Úgyhogy ö, ö, ott úgymond a ide több ezer, tehát tíz, ezt úgy kell elképzelni ezeket a ványa gödröket, hogy ide hát minimum 15 éven keresztül hordták a az szemetét. Csak hasonló volt egyébként a 18. kerületben is. Most ezeknek a Gutman tavaknak a helyén, illetve mellette, ahol lehetett. Euh, építették meg az új hegyi lakótelepet, illetve egy ilyen betem, betemetett ilyen területen épült meg, a ma is létezik, vagy ma is megvan egyébként, amiről egy hölgy hölgy már beszélt, a Szovjet Magyar Barátság Park. Uh -huh. Ennek. Ez volt az eredeti neve. Én még annak idején, mint ö, kis tag, én is ö, kijártunk a cégünktől Aha. ide a területre ö, terepet rendezni, és befejezésül még egy érdekes. hogy még még az az azért azért, út, Igen, ér, tehát igen. éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ha már a Gutman tavakhoz jártak, hogy tudja, hogy miért hívták Gutman tavaknak, vagy Gutman név volt a, a téglagyár? Valószínűleg hát ugye általában német származású, vagy német veszeték nevű tártulajdonosok voltak, uh -huh. úgyhogy feltételezem, hogy az egyik, ilyen, vagy az egyik, vagy a legnagyobb gyárnak a tulajdonosát vannak hívták. Értem. ez teljesen logikus egyébként. És még egy érdekességet hozzá akart tenni. Igen, hogy jelen pillanatban is van még itt egy darab, Gutvantó, az megmaradt. Uh -huh. Ezt több neve van neki, Úgy is hívják, hogy újhegyi, most már azt hiszem, hogy újhegyi horgásztónak hívták, de hívták mélytónak is, illetve volt a, ugyanára a 11. kerületben van az eredeti Echte Feneketlentó, ez volt a Kőbányai Feneketlentó. Uh -huh ebben a mai napig is egyébként, tehát persze természetesen nagyon szűk körbe, de lehet horgászni. Igen. Hát ez egy kifejezetten egy ilyen ez horgásztó. Úgy, úgy no, hát hívják, az az hogy egyetlen... újhegyi, újhegyi horgásztónak hívják ezt. Hát újhegyi nyilag. horgásztó, hogy említettem, igen, hogy valószínűleg ez az új neve neki, és ez az egyetlen, amelyik a anno, hát nem azt mondom, hogy több száz, de több tíz bányatóból megmaradt. Egyébként az alakja is teljesen haj az erre a bányatavakra viszonylag kis alapterületű meredek, valószínűleg kevés agyagot láttak annak idején, mert ez már azért a széle volt a, Igen. annak a területnek. Egy hektárnyi a... egy hektárnyi a területe, közben utána néztem, hát, hogy közben beszélgettünk, a fele az kavicsos és köves, és 6 méter és 8 méter a, a, illetve 7 méter az átlag mélysége, hát, az, az újhegyi já, mondom, egy. Ez, egy, meg ez a Gutmann tavakból az egyetlen tó, ami uh -huh. a bányagödrögből megmaradt. Nagyon szépen Amit köszönöm. Más, ugye, Magyarország területén sokat lehet még találni. Nagyon szívesen viszont hallása. Viszont hallása. 24 07 a, 24 a környék lakói építették ki Budapest egyik legizgalmasabb tavát, erről Kovács Veronika számolt be egyébként, az Indexnek van egy cikke erről a tóról. De maradunk továbbra is Kőbányán, 2407953, mert a 2406963. Haló, tessék! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Golanás Terenc vagyok. Egy nagyon -e érdekes információt szeretnék csak mondani. Nevezetesen egy olyan gyárban dolgozom 26 éve, ahol 1892-ben alapítottak, ezt malomgépgyárnak hívták. Mm -hmm. Nem mondtuk még ki ezt a szót. Na most, kérem. Nem hangzott még el ez a szó ebben az adásban. Igen, tehát ez a malomgép a mai napig is működik, tüzelőberendezéseket gyártunk, annak idején ott különféle ipari gépeket és mezőgazdasági berendezéseket gyártottak. A mai napig is tüzelő berendezéseket gyártunk, és például találtunk, egyszer az udvaron áztunk valami vízvezeték árkot, és egy követ uh -huh. például. És ez akkor a város széle volt, és a mai napig működik üzemel, tehát ez egy olyan érdekesség, szomszédságunkban van a, a műszint termelő vállalat, akik a mai napig szintén egy ilyen ősrégi ősvég, cég, uh -huh. akik ö, tulajdonképpen ilyen aktív szeneket gyártanak külön gázállatok szűrőihez, és így tovább. Tehát ezek, ezek érdekes módon megmaradtak, ezek a patináns légi vállalatok. Értem. Ott... Hát ennyi lett volna, mint érdekesség. Köszönöm és szépen. Hát egy nagyon szerethető eh, városrész, és mondom, nekünk volt olyan pasas, aki ott dolgozott a vállalatok, ott volt inas, és onnan megy nyugdíjba. Köszönöm szépen, Tehát... hogy elmesélte ezt. És... Ezek érdekes dolgok. Mai nap ez, ez a szem egy kuriózum. Abszolút. Én... Abszolút, nem hallottunk még a Marom Köszönöm szépen, viszont hallásra! Minden jót kívánok! Közben, azért annak is utána néztem, miközben teljesen új érdekeségeket hallottunk, hogy ez a Gutmann családnak volt egyébként a téglagyára, és az 1970-es években a fejtést követően egyszer csak a mélyebben lévő területeket maga alá temette a, a belvíz, elárasztva embereket és gépeket egyaránt, és a 3 8, 12 méter mély tó közül csak egy maradt meg, a többit feltöltötték, ugye erről beszélt a, a kedves hallgató is. Halló, tessék, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Károly vagyok, én vagyok a vonalba, Igen, ugye? Igen, üdvözlöm, Károly. jó, Hát szeretném végigvezetni gyorsan no. a körösi csomó úton. Jó. Nem tudom, hogy mennyire ismeri. Kezdem az éles salokkal. Hát a az, éles, mai igen. Napig, az A mai napig nem tudom, Aha. én itt születtem Kőbányán, hogy miért éles. Hát szerintem azért, mert... Mert hogy de most hülyeséget mondok. Tehát ez most egy hallgatói feladvány lesz, és majd nyilván a klubrádió formába beírják a kedves hallgatók, illetve a Facebook oldalára, hogy, hogy a, a Fax Modem Miklós héreséget beszélt, mert hogy ott meglehetősen hajtű van. Ahogy közeledünk a. a, a, a nem is tudom, hogy, hogy hívják azt a bevásárlóközpontot, tehát a Kerepesi út felől, ha vissza akarunk kanyarodni a Jászberényre, akkor az egy, egy meglehetősen élesnek tűnő sarok. Be kell vallanom, hogy, hogy meglehetősen sokat jártam abba az, ugye egy épület van ott az éles sarkon, ha így visszaemlékszik rá, az egy nagyjából szerintem 8-10 lakásból álló épület az egész, és tényleg... Ott megy el mellette a vonat, és meglehetősen sokat jártam oda. Fiatalkoromban volt egy ismerősöm, aki, aki ott lakott, lidérces utak voltak. De nem tudom, tudom hogy. Csak fölvetettem uh -huh. ezt a kérdést, hogy... hogy mitől éles az éles sarok, és hogy miért nem élesebb? Igen, igen, igen. Hát most már megváltozott ugye a közlekedési rendszer. Igen. Nem tudom, hogy régebben hogy volt, illetve azt tudom, hogy előzőleg hogy volt, csak azelőtt uh -huh. nem tudom, hogy milyen közlekedési rendszer. Aha. No, akkor ezen túljutottunk, akkor megyünk lefelé a Körösi Csomauton a étterem. Erről nem beszéltem nem. Se. nem. Nem. Nem tudom, hogy ismerte. Nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez, nem. ez egy olyan étterem volt, e, itt egy hosszú ház van, és annak az aljába volt a harmadik étterem elrendezve. Ahogy bementünk, akkor volt ruhatár, két oldalon WC, bal oldalon volt egy presszó, uh -huh. jobb oldalon pedig egy étterem. Ott lakodalmat is tartottak, és volt ott cigányzenekar. Mhm, uh -huh. értem. Úgyhogy nagyon népszerű volt annak idején. Aha. Hát, nem tudom, hogy miért csukod be, de hát. Igen, hát ez a rendszerváltások. Hát igen, tehát, hogy, hogy helyek nyílnak, helyek zárnak, sajnos ez van. Igen, de minden esetben népszerű volt, szerintem. Uh -huh. Menjünk tovább a körösi csomagúton. Megy... Menjünk tovább a körösi csomagúton. Igen, megyünk tovább. Igen, a László gimnáziumról már szó volt, arról nem akarok beszélni, Aha. de ott pontosabban a másik sarkon, van egy Gizella kórház. Azt sem én említettük ott, még. Én ott születtem. Uh -huh. Tehát annak idején, még az 50-es években, ez egy ilyen nőgyógyászati, szülészeti kórház volt, hát most már teljesen más a ö, funkciója, uh -huh. de minden esetre ez egy nagyon régi kórház. Aha. Tehát akkor önök kőbányaiak voltak, nyilván ez volt a hát a, a, a kórház. A legközelebbi. A legközelebbi igen. kórház, ahová az édesanyja nem menjünk szülni, behajtottak a gizell a kórházba. Igen, igen mert hát volt ugye a Balcső Zsölöngszi kórház, de hát az uh -huh. volt, mindegy. Oké. Okay. A másik a már lelőzték előttem a magdik Igen. Ugye, hogyha lejjebb megyünk, hát az is egy nagyon népszerű volt, hát dugik voltak egyébként a vendégezzel, úgy, nagyon népszerű volt. Na most... Volt-e a Magdipresszóban lejje... zenegép? Hogy mondja? Volt-e a, a Magdipresszóban zenegép? Tudja, amiben bele lehetett dobni két forintot, és De akkor... nem emlékszik. Nem emlékszik Aha. Hát nem jó. Pontosan. Most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy igen. Aha. Na most, hogyha lejjebb megyünk, Igen. nem említették még a Kába töltőtollást. Nem. Hát annak idején ugye a töltőtollakat tölteni kellett. Igen. Nem úgy volt, mint ma, hogy eldobjuk, hanem lementünk a töltőtolláshoz, kértünk kék szint, vagy pirosat, vagy nem tudom, hogy milyen szín volt még neki, uh -huh. és nagyon népszerű volt egyébként. Hát a, az összes iskolás oda ment, mindig. Aha. És hát gondolom, a javított is, mert a töltőtollal azért meglehetősen sok probléma volt. Persze, persze. Ez javító is volt, persze. És az ember nem írt mással, csak töltőtollal. Tehát e, valóban... E, csak Dani kedvéért mondom, mert Dani nyilván eh, hallott róla, hogy van tagad, de hogy azok úgy működtek, hogy a, a végén volt egy csavar, és akkor az ember felszívta a tintát egy tintásüvegből, és eh, akkor minden a tintás lett, és akkor... Igen, eh, ismerős. <hítsz> Igen. Igen. Na, még csak egyet mondok, tényleg uh -huh. beszélzem. Az egyik hölgy mondta a műsor elején, hogy nem volt itt művelődési háza patati előtt. Hát tévedésben van. Igen. Ezt a Füzér utcában volt egy művelődési ház. Uh -huh. Sőt, mellette volt a posta. Aha. Hát jó. ezek kiegészítettük. Egy, egy köszönöm, szépen. köszönöm szépen. Viszont hallásra. A kőben barangolásunkat, a Külösicsoma Sándor után, út után, lássuk, mivel fejezzük be. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én vagyok a ön, igen, igen, igen. Balikó Kávé vagyok, és azért, telefo azért is telefonálok, mert különbözően a Pataki művözési házban működött egy versenytáncklub, uh -huh. a Pataki táncklub. Uh -huh. egy, a 60-as-70-es években elég népszerű volt, akkor kezdődött igazából, Budapesten nagyon sok tánciskola és táncklub volt, de a Pataki másról volt még híres. Na. Volt a Tanto Erzsénéni, aki a tánctanár volt, és ott ö, éveken keresztül a vasárnap délül mentek a tánztanfolyamok, folyamok, rengeteg gyerek a szülők szülőkorták oda, volt a kezdő, a haladó, aztán a versenytánc előkészítő, uh -huh. és ebből nagyon-nagyon sokan ö, versenytáncot ö, sok is lettek. De az Erzsénéni által vezetett tánctánf folyamoknak híre volt. Nagyon sok olyan ember, aki ma elvégezte a táncművészeti főiskolát és táncpedagógus ott kezdett el ismerkedni a tánccal a patakiban keze alatt a patakiban, keze, keze a Lata, uh -huh. patakiban. hát Erzsirini sajnos már a Farkaséti temetőbe alussza örök álmát uh -huh. de egy darabig hogy a fia vezette most nem is tudom, hogy van-e a patakiban a táncblub, de a mai magyar versenytánc ami azért egy komoly szövetség van a versenytáncnak uh -huh. Ennek a táncklubnak egy meghatározó szerepe volt a Pat, aki, iszonyú mennyiségű gyerek járt oda, és itt tanultak azért sok minden egyéb dolgot, ami szerintem ma hiányzik. De ön is, a, ön is ott gyerek. tanult táncolni, és gondolom versenytáncos is lett. Én, én, nem, én nem ott tanultam táncolni, de én voltam a Magyar Táncport Szövetségnek négy évig az elnöke, és az az elnök, aki ezt a megszületett új sporttörvény alapján bejegyeztük. De a feleségem versenytáncos volt, nem a patakiba tanult, és a is versenytáncos, sőt, ugye a magyar táncválogatót tagja, és büskén mondom, hogy a Magyar Táncővészeti Egyetem első éves hallgatója. Tehát azért ez egy volt egy kör, uh -huh. csak a pataki az egy fogalom volt, az, hogy, hogy volt egy Budapest táncbajnokság, ami hatalmas dolog volt a nemzeti sportcsarnokban régen, ugye két napon keresztül ment, és iszonyatos mennyiségű patak is táncos volt, egy külön csapat volt. Nagyon szépen köszönöm Balikó úr, hogy ezt elmesélte, egy másik éres táncos. Bolgár György van a stúdióban, úgyhogy átadom neki a parkettet és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, ez volt az Budapest a szerkesztő Árva Brigitta, a telefonnál kelecsényi Krista volt és a gombokat kemény Dániel kezelte, a műsorvezető pedig hát a Punksnodet Miklós voltam. Egy hét találkozunk a Viszonthallásra.